На роботі одні хохли, самогонку п'ють, салом заїдають, тьху. Але ж ти і сам не цураєшся, ані сала, ані самогонки, ані тютюну. Що з тобою, Максиме? Звідки стільки ненависті? Ти ж не був таким. А будь воно все прокляте. І це життя, і ти, і то я Україна. Максим вхопив сигарети і вибіг, гримнувши дверима з хати. Софія перехрестила у свого нехрещеного чоловіка. Що з ним таке, господи? Пороблено чи наврочено? Він же справді козацького роду. Після руйнації Січі дві козацькі родини – Гавриленки і Вікторенки – виїхали з України до Сибіру. Їхали, куди очі бачать. Зупинилися. Започаткували село. Тепер це північний Казахстан. І до сьогодні половина села Гавриленки, половина Вікторенки. Бабуся Максимова і досі чистою українською розмовляє. А мати розповідає, як пішла до школи, її там на сміх здіняли. Це ж сором, виявляється, українською розмовляти. От вона її забула. І дітям передала не просто незнання, а зневагу до української мови як до ознаки нетутешності. Не збагнула бідолашна, що біда не в тому, що розмовляла вона українською, а в тім, що живучи усе життя в Сибіру, не спромоглася навчитися російської, тієї мови, якою розмовляє основне населення. Що ж у тім злого, аби знати дві мови? Батько й справді був нащадком висланих з Латвії заможних селян, але латиською знав два чи три слова, тому лише п'ята графа у паспорті умовно відносила його до цього благородного, сильного своїми національними традиціями народу. ДЕ НАЦІОНАЛІЗОВАНА РОДИНА Діти самі не знають, хто вони такі, ще й ненавидять тих, хто тримається власного кореня. А чи Максимові справді пороблено? Вересень накотився хвилею новин. Початок нового навчального року зустріли без директора. Зате із його заступником з національно-патріотичного виховання. Гарматний встиг поставити жирну крапку в кінці свого директорування Призначив на цю посаду Лізу Семенівну Гриндович Ліза Семенівна метушилася, відчуваючи себе головною на цьому святі Запросила священника, аби освятити училище Тепер усі запрошували служителів церкви так треба за новою мотою. Отож, наступивши на горло власним уподобанням, Ліза виконала легкий обов'язок. «Посоромилась би», – плювалися студенти. Священника привела. «Хреститься п'ятьма пальцями. Зачекала б хоч, поки ми училище закінчимо. Хай тоді перед першокурсниками придурюється». А ми ж пам'ятаємо, як ця побожна нам на першому курсі шиї хрестики зривала. З першого дня навчання почалися щоденні збори. Вже не на підтримку гарматного. Питання було вирішене – зняли. Щодо виборів нового директора. За іще однією новою модою його мали обрати з двох кандидатур. Костянтина Георгійовича Кондратенка –